Bueno, eta gaurko sumarioan, iragarri dugun besala, e, dagoeneko gure artean daukagu ya e, Mikel Ortigosa, eguno Mikel? Eguno, bai. Bueno, e, torrizara e, Euskaen e, Astea, Orkestera, e, Zuzenean, Berrizar, berrizar Irreti Giraño, e, eta hori guretzat e, plazer handia da eta e, lujoa ere bai. E, konta eguzu, senbat garren edizioa da e, aurtengoa. Bai, ba, bueno, ni ni ere oso gusturen hago hemen, eh, lei nekita behin. E, gero, e, esame dut, menetan, e, ez duela oso garbi zen, zenbat garren den. Uste dut 5garrena dela, uste dut, baina nago guztizior. Lagorena gutxienez bai. Eh, giseteko azkeneko bi hauetan nik nahiko, bueno, sartuta egon naiz prestaketan, baina aurrekoetan gutxiago eta aurrekoetan, aurreko 2 3 urak e, e, egin ziren E, bueno, ilargi parkean, uh -huh. e, eta azkeneko biak, e, bueno, irura, asteak ez ziren, egen, egin ziren egun nagusiak, ez? Eta urtengoak egun nagusia Euskal Herriak plazan izanen da. bai. Uh -huh. Bai, Iaz ere Euskal Herrian plazan e, egin zen egun potol hori, komentatzen duzun egun hori, eta bueno e, poliki poliki hiru urte hauetan, joanda hartzen indarra e, azte hauez e, duela hiru irugurte grabatu zen bideo der bat Iaz ere egin zen e, e, Euskal egun hori potentea, sortatu zen mm -hmm. e, kodrin arteko desafioa, gero komentatuko dugu zer den hori, eta ida hartzen e indarra eta gorputza ez da. Nik esango nuke baiets. Esango nuke baiets eta gainera hartzen pentsatzen dut hartzen ari dela toki bat orain gure egutegian ere bai. Eh, batsuetan esaten dugu igual ez dela momenturik e egokiena edo erosoena, ez ezera antolatzeko, baina egiesatzeko ia oso pozikatera, bueno, bukatu genuen oso egun nagusi hura, pues nahiko, bueno, maia ez dakit parte hartzearen aldetik oso Alkastatzoa izan zen, ez eta, bueno, bai, bai ez esango nuke, gainera, bueno, ez dut, haztu e, nahi, duela urte egin zen lipdap ura, esakituko banduzun, mm -hmm. ura ere egin zen, eta, bueno, bai, hori indarrasko sartu zen momentu hartan. Gerago gobezatu genuen, igual, indarrak, ilagoz, e, fokatu behar zela egunean bertan, ez, eta hortik dator, bueno, ba, bai, e, kitaldinaguzioiek eta bai, gero, komentatuko dugun desafio hori ere, bai. Mm -hmm. Bai e, desafioori e, aipatzen duzun bezalardu e, bueno, pues jarduera bat baina hainbat jarduera e, prestatu dira datorren asterako eta ez ba naoker bihar e, ostegunarekin e, aurkezpen ofiziala eginen da kulturgunean ez da? Ba ingingo da. Badetik aurkezpen ofiziala, baina besetik ere izan egin nahi dugu egun horretan... Esango nuke lan batxarra, sanai dut. Uh -huh. Batetik aurkeztu, baina bestetik ere lotu e, bueno, ba, behar direngo guztiak eta bueno, e, baita ere animatu jendea parte hartzera eta horretarako egiten dugu biharko batxarura. Hor e, da, esango nuke, igual bihar izango izateke behar bada Euskaren e, astearen biziko Ez dakit, lehenbiziko eguna, lehen biziko jarduera, ez? Baina, bueno, elatorain astean izango da. Mm -hmm. Bihar bai badugu eta gombiatua dago jende guztia, em, kulturgunean, zazpietan, bazar horretan parte hartzera eta hor, azalduko dugu zer den Euskalien astea eta... Ta, bueno, total, lotuko ditugu gauza guztia, bai. Bueno, pues e, ere deialdie egiten dugu biharko eh eta parte hartzeko hasieraziratik eh Euskoen azte e, potolo. Honetan eh Euskoen horrek baita hainbat jarduera eta e, ongi irutzen baldimazaisu, pues bir pasa egitaragoa. E, Astelenean hasiko e, da eh Arratsaldeko ardietan e Euskal Plaza, eh, aur jolasekin. Bai, eh, bai, hori ya da, esan genuenkeia, betikoa dela, ez? Aurreko urtetan dena den izaten zen azteazkenetan, eta aurten, bueno, bain bat egin eh, ditugu zintzelako egun batean eta bestean, eta ordan aztean geratuko da, E, aur jo lasak, hori bat eze, arditzokokoek, e, bueno, hauztatuko e, dute ez, eta elabango dute kontu bau. Mm -hmm. Eta aste artean, urrengo dugunean, e, Kirol erakustaldia, eta e, espinin erakustaldia, iaz e, egin zen e, espinin, eta, bueno, pues, oso arrakastatxu e, suertatu zen, eta aurten erabaki duzu errepikatzea. Bai, aurten gutxinez e, best, beste behin errepikatzea pentsatu dugu bai. Bai, arrakastatxu, eta, bueno, ba, ikusgarria hor E, toki ezoiko batean okay. espinen hori egitea okay. arekin batera ere e, aerobik e, saio baten erakustaldia izanen da eta toki berean izanen da mm -hmm. Iaz, jozeika embudu jarri ere nuen eta izan zen aurten aerobik e, e, ikusiko dugu Uhum. edarki e, e, kau jendeak parte hartu dezake e, zera oietan ez da bakarrik erakustaldi e, bat, ez? Alase da, entzuzten lehi horretarako egiten da, jendeak eh? parte hartzeko bai e, agian zer duen e, arrakasta horrekin, espinin euskeraz egiten dela berrizarren aspaldi, eta bueno, pues ere ar, naiko arrakastatxo, ez da? Bai, bai, bai, eta e, e, gainera, bueno, udaraen partitik ere piskator, e, alegin handia egiten da, ez, e, jarduera hori ateratzeko uh -huh. eta, bueno, aukera bat dugu hemen, e, bueno, hori beste toki askotan ez dutena, ez e, espinen euskaraz egitekoa uh -huh. Erki, jarraitzen dugu mm, egitarra guarekin aurrera, azte azkenean plantatzen garaia ja, eta hortan, bada, e, berriozarko Ateneoren eskutik hitzaldi e, bat e, konta guzu, pizkaz zertan da itzaldi hori Bale, bada, bueno, ez dakit e, jendeak badakien zerren, Ateneo da, e, bueno, hilero itzaldi bat programatzen duen zangunok eki meno erakunde bat, ez, edo bueno, elkarte do talde bat. Eta, pensatu genuen, behar bada e, Ateneoari eskatu, eskatu beharko geniela e, parte hartzeko euskaren astean, eta baina haiek egiten duten, e, bueno, ba, jarduera batekin, eskasontan, izango izateke e, itzaldi bat, mm -hmm. E, guk proposatu genuen guitzu gora bera e, gaia, ez, eba, euskara, konbibienzia e integración. Esan behar da, lehenik eta behin, e, e, itzaldi hau, gaztelainez izango dela, uh -huh. ia zere gaztelainez tegin genuen, baina pensatu, bueno, aurten gaztelainez izango dela itzaldia, eta, bueno, autatu dute reiez irintxeta, euskara herria erratiko esataria, edo, bueno, eta euskara berri aldizkaren ebiliren, eta, uh -huh. bueno, ya nahiko ezaguna Paragia gauetan, uh -huh. eta, bueno, izango da hori, ez, ba, Euskara, konvivenzia e integrazioan. Pizazten dugulako, uh -huh. Euskara, badela ere, bide edo aukera bat, ba, koesi soziala, elkarbizitza eta, eta baita ere, kanpoko jendea e, gure gizartean intereseko bide nahiko ona. Bai, ikusten dut e, bueno, pues, e, prinsipioz programatuta dago kalean e, Euskal Herria plazan eta e, horrek serikusirik dauka hitzaldiaren e, gaiarekin, es? E, e, gizartea arastea e, Euskara eta plazaratzea, eta ez? Bai, bueno, be, be, baina esan behar da bestetik ere aiek pentsatu dutel, dutela Aha. eta, eta gani aguri oso eta oso egokiru itu zitzaigun <girrisa> hain zuzen ere hori dela eta E, eta ori, aldaketa hori aintzat hartuta, erabaki egenen urrengo eguneko itzaldia ere, hau da, Julian Jan ziren itzaldia hori ere e, kalean egitea, uh -huh. pergolan ere bai. E, hombre, beti hor dago arrizkoa, euria eta batez ere aizea. Uh -huh. Eta bueno, eta, baina pentsatzen dugu kalea jendeen eta herriaren tokia dela eta uh -huh. ordan hor egitea oso egokia jaitezko bai. Egokia politago eta aforo problemarik es en Julen Janzi igual eh pentsatzekoa da e, erakarriko duela jende gehiago jende geaste geiago igual. Bai, hori ustedu. Pentsatzen dugu, uh -huh. dugu etor, erakarriko duela badakigu Julian Janzi oso formatu dela beste gauza askorengatik, baina Baina nik ziur nago, eh itzaildi ortera hurbiltzen direnak norbait eh sorpresa hartuko dutela Julian Jan ziren ba ez dakit, e, itzailaren edukiarekin eta nik nikala uste dut. Menor Mikel eta Giroa berotzeko asteburuari buruari begira e, ostiralean bertan e, kantatriki poteoa. Bai, bueno, elkartzen gara berrizatzerrak, esan nahi dutez ez pentsa, baina ba, giro polita ateatzen atrat, da hor, eta Elkartzen cartsengara ba, igual las palen ikusi eta bai bat egiro politateatzen da orbait bai bai eh trikipoteoa ehean bain egin da e, pasaden kurtsoan eta suposatzen dut orain parada e, polita izan daiteke berre ez? Eh, es azaltzen bai bai ja gonia kurtso asteko eta bai bai bai Bueno, asiran e, iragarri dugu egun potolena e, larunbata e, iraiake hogei, izanen dela, eta hor e, goiz partetik e, eta e, guraldiaren baimenarekin, e, Euskal Herrian plazan e, eginen dira e, jardura guztiak e, goizeko amarret tardietatik e, aurrera, ez da? Bai. Kontaik guzu pizkabate zer daukagun e, larunbatorretan? Bueno, lehenik eta egin e, kale jira, abiatuko da, Lantzeluze plazatik, uh -huh. edo Lantzeluze uh -huh. parketik que da. Eingo du ibilbide bat eta geratuko da e, bi elkarte gastronomikoetan, uh -huh. Zuloain eta Labargan. Hoietan, uh -huh. bueno, zerto hartuko dugu eta bueno, pizkat e, giro ere eh herrian zehar barriatuko dugu horrela. Gero 12etan e, izango da kalejira behin arailegatuta e, Ekitaldi Nagusia. Eh Ekitaldi Nagusi hau Beti, bueno, iaz, beze, iaz ere eba, egin genuen bildu berrizarren, Euskaraen alde edo Euskaraz ari e, diren e, ekimenak eta pertsonak. E, hori erakusteko, ba, herrian badagoela jende askot txortan, ez? Haurten beste bide batetik pensatu dugu. Pensatu dugu, en, momentua dela ikusteko nondik non eta nola edo norengantik eta zergatik alegatuz egun Euskara. Haigatuz egun Euskara, haigatuz egun bezala, e, badak egu ez dagoela norma izatuta, badak falta dela horretarako asko, baina e, kontzeti izan behar dugu gure gara ino hola haigatu baldin bada, da jende askoren alegin handia izan derako, ez, orretan. E, Horri nahi genuen nabar mendu. Nabarmendu na nahi, nahi genuen euskara gure gure gangatzen den bezala guk ere transmititu behar dugula, eta guk jaso dugun bezala guk bueno, ba, bidali behar dugula eta eta bueno, ba, zabaldu behar dugula ez. Ehm, Eta, bueno, pizkabat, e, eta batez ere, omen du horretan e, importanteak izan diren pertsonak, ekimenak, erakundeak eta derak, ez? Hori da, pixka bat e, petaloen kontua, uh -huh. e, petalo bakoitzak simbolizatzen du, ba, lehenagoa izan du da Euskara normalizatzen, zabaltzen, indartzen, e, lan eginduten ekimen edo pertsonak, Eta osatuko dute azkenean, berreuz euskararen lorea, ez? Lorea beti ere osatu gabeaz, e, Euskara, ez osatuta esan, esan dezagun, ez? Baina, e, bai, e, gure asmoa hori dela, ez? Osatzea, lore osoa osatzea. Mhm. Eta, bueno, hori da, pizkagat, egingo e, e, e, e, dugun, esango nuke, liturgia, ez? Hor, e, hor gainean, bai. <hugus> Eta... Bueno, nahiko zabalduta dago eta suposatzen dute mendika aurrera orain dike zabalduko da gehiago. Logotipo hori ez, zuk esaten duzun bitxu ilorea e, prestatu da pegatiniak e, karteletan agertzen da e, logotipo hori eta eta bueno, pues haiegatzen eh, denera, denerako e, egun hori, e, kriston guztia ja jakingo du, zer esan nahi duen eta bueno, pues e, orain zuk asaldu duzu e, pues, e, poliki poliki jendea e, konturatuko da, horretaz. Hori, ekitaldi nagusia e, izango dela, baina ez da ekitaldi bakarra, baizik eta ja, e, jarraian, e, ordu bitardietan e, Euskal Baskaria e, gindien da, Iaz bezala. Bai, Iaz bezala izango da, ias, e, Euskal Baskaria, aurten ere nahiko merke dela, pentsatzen dutzen, jarri dugu aurrendako boste euro elduendako sortzi, pentsatzen baituku Bueno, ba, jendiari lagundu behar zailola bueno, barte hartzen, eta ez zailola askatu behar behar baino gehiago. Eta bares ere gauden gizart e, eguera honetan. Bai, eta, bai e, hori dagoen bezala, geroago etorriko dira helduen jolasak. Uh -huh. Lehen astirenean aur jolasak egin genituen, eta momentu horretan ningu ditugu elduen jolasak. Uh -huh. e, iaz bezala ba, hainbat taldi izango dira, eta, eta bueno, ba, farra batzuk ere izango dira bertan. Uh -huh. Baina. Bai Eta horren ondoren, bueno, kuadrinen arteko ikuskizun desafioa. E, zaia da saltzen zer den ikusi ez duenaren txat, baina iaz e, bizkat ikusi eta zer nola izan zen, izango nuke oso gauza barregarria eta inkluso zirraragarria izan itekela. Hor, ikuste zure herrikideak ez? E, taula gainean zerbait antolatzen, zerbait erakusten eta Bueno, mezu eh, irónikoa edo, bueno, ba oso bolita oso bolita da, da, bai. Bai, eh, galdetu behar dizut, eh, hainbat tokitan, berrezarko jaietan, ikusi dut eh, termometro bat, eh, kuadrinen, arteko desafio horrekin eh, serikusia duen, baina eh, ez dut oso garbi, zertan eh, da hori? Bueno, a ver, eh, pintsatu genuen eta iazko ideia izan zen, termometroak jarriko genitu dela eh, hainbat okitan, ikusteko zein den eh, bueno, ba, horretan hartuko duten kuadrilleen kopuroa, ez? Eta hor da zenbazko hainbat marka jarriko genituela, baina gero ez da bete, esan nahi dut. Hor daude termometrobak badakigu eh, talde eta kuadrille asko ari dela pre prestatzen, baina inork ez du hor markatu. Hombre, oraindik ere falta da, eh, astio e, osoa, baina, hori bueno, da pizkatit deiia, eh? Erakustea jendeari, jendeari batzuk ari direla prestatzen eta, bueno, horretarako or, jarri genituen bai. Eta bukatzeko e, musikarekin, bukatu berdin jai bat bai. eta DJ USB, jendeak ez du ezagutuko, baina bada programa honen laguntzaile estimatua, e, hemen ondoan daukaguna eta eta bueno, Horrekin bukatuko da, jaia, ezta? Horrekin bukatuko da, larun bat, bai. <laughs> e, iaz, jarri genuen bit konzertu Andy Samar, Baserritarz, eta baina, pentsatu, aurrekin genuen hobe dela lasaiago bukatu, uh -huh. e, desafia bukatu eta musika jarri, or... Lasai egon jendearen artean hitz bueno, ba, egiteko e, ba, parada eman eta la ez, uh -huh. eta horretan, eta horretan bukatu ez, e, e, bazkari, afaria baino lehenago. Bai. eta urte, berrikuntza bezala, e, gaztelkartetik batez ere haiagatu dit egun, bueno, ba, filme bat e, bueno, programatzeko proposamena eta da egin dugu. Uh -huh. Hasi eran e, zalantza genuen non izango zen gaztelkartean edo behar bada kulturgonean, baina ikusi eta gauze erekiagoa izan daitekela eta, eta gainera bueno, ba, baldintza baldintza obeak, ez, baldintza tekniko obeak e, dituela kulturgoneko haretu hot, e, ba, hotxgabetuak, mm horre -hmm. egingo da, kulturgonean izango da, igandean e, arroztadeko zazpietan e, eta filma oraindik, Ez dute erabaki, baina hori dakigunean ja, horren berri, daki berri emango dugu. Eberki, ba, jakin bezain pronto, e, berri, horren berri emango dugu honetan eta programa honetan, noski. Eta, bueno, pues, e, besterik gabe, e, demora joan zaigu, e, eta eskertu berdizugu Mikel e, Estudio honetaraino etortzea, eta e, Euskarren Astearen berri ematera. Eskerrik asko? Ba, zuei.